Berixen nagusia zurekina panzo irigarai eta Nikola Bonemezon e rugavea. Bayanako hospitaleko medikoa xuritu dute paimaieko xai presuneek atzo emozione askarra deliberua jakin delarik Nikola Bonemezonek beste borroka bat astendu horai medikoen ordenatik ez bastertu haizeiteko. Ogoita amairu enpresa sortze xede lagundu ditu indar zentruak basen afarroan amikuse eta baiguriko bi ufizialeko operatifa ere sustatu antzigabe eraikin izeneko mugaz gaineko proiektua biltzarran agusiak iten zuen indarrak joan den astondarriana. EHZ Eto Eskoleria zuzenean festivala, azken prestaketak egiten ari, zertan giren festivalaren besperan barkatu behatuko dugu, antolatzeileikena. Eta merkaldiak atzoa hasi direla, horietaz zer dioten, erabiltzen dituzten, ere iranen naukute, hemen gaindiko erosle batzuek berrizaila bururatzean. Eta bizikita patua goizuntan Lantzurareken arraksan lehuntan Eure azkaragoak eta Aztirera buruz iguzkia Ala bizikia aldakoa eta temperatura gorenak Hoita lauk jadoren ingurukoak Jakinez uraikoak Hamazazpi gradoko temperatura Hemen barnikaldean azteko Hako Eta lehenik sua goizeko lauakirian abiatu da gauuntan angeluko aturri etorbidearen berroita lauian harain komerzio bat da gaza botoilak izan kingurietan lan handia zen eta hurbil bizidiren ogoita amar bat jende eien egoizetarik atera eta urrundu dituzte hori gau minian karikan egon behar izan dute bi oren ez kal kolpatu harin bat ere izan da kolpatu harin bat suiltzei le aitz joanda lekurate eta hand daude oraino tenore untana. Bokaleko motiko gaztia istripu zilduan emaztea Egun presentatuko dute Juhiaren aintzinean Gertakaria eren egunekoa da Txaldeko herren batakirian Skuterrez zoan amasei urteko motiko gaztia Bere autoarekin jodu eta gaztia kolpian hil Emaztea edana omentzen Rekontroa gertatu delarik Ogoitea bezorzi urte Angeluarra, bia urren ama Komerzio xailian lanianari Landezetako empresa batentzat Gertakaria ezgeroztik sesitua da No hurbaite nahi gabian iltzea zakusatu laike, eta egundiak da ere preso egurriaden ala eza. Oben gabe ekarri du paueko erritarri paimaiak Nikola Bonomezon medikoa, txaloak eta oiuak emozionea ondia izan da emaitza eman dutelarik, batzun igarrez, bestiak irri ezpainetan eta lasaiturik seipresunek osatzen zuten erritarri paimaiak eta bihasteko hauziaren ondotik, amalau galderi erantzun behar zuten idatziz denak adoz jarri dira beraz medikoa oben gabea e, dela erraiteko ez du adierazpenik egin nirek Nikola Bonmezonek hau zitigitik ateratzean baina lasaitasuna ondia senditu duela, esplikatu dauku Arno Dupen abokatak La primera reakzioa de Nikola Bonmezonek es efectivment un zoolajment me es un victuar Lehen reakzioa lasaitasuna baina garaipen bat da a beti erranbaitu mediku bezala jokatu portus, duela eta gaur justiziak erranbaitu gauza bera de notre pays c'est justiz qui doit être entendue Politikoek justizia orientzu behar dute, deus egiteko balio ez zuten komisioetan sartu gabe, bizibukaera zinezko kaldera da. La cuestión véritablement c'est celle de la médecine Egiazko la... galdera gizatasunezko medikuntzarena da beti aldarrikatu duena Deia egiten die etorain Nikola Bonemezdoni ni mantal suria berriz emandi ezaioten la... Ashkida beziak estea justiziak errana entzun behar da gizon hau mediku dela erran behar da eta ez kriminaltzat jo E arreté de le qualifier de criminel ou de quoi que ce soit Eta iardokitze desberdinak bildu ditugu emaitza jakin bezein laster. Je suis franchement très heureuse, j'espère avoir contribué un petit peu à, à ce qui soit akité et puis euh, franchement je crois que c'est la meilleure des décisions qu'ils ont eu et on s'en rappellera longtemps de ce procès. Ah, bah, bah, elemazteak inaitzana eta jastien, klinikan, elemazteak inaita oita mosturte, okazeko salan, da, hakin ikasze, ikasiato le emaitzeko pikura gemitet Je pense qu'il est quelqu'un qui a qui a fauté et un moment bon bah voilà Peut-être que les soignants qui ont déclenché l'affaire lui ont rendu service parce qu'on ne peut pas continuer à faire des choses comme il a fait. Medikoen ordenetik ezzabatua izan zen Nikola Bonmezo erabaki hori usteiletik izanen da indargian eta hemendikkara arte mediku izaiten segitzen du Nikola Bonmezzonak ele egitea edo deia pausatu dute abokartek esta konsiluan, medikoen ordenaren erabakiaren kontra, ezdaki egite noiz zazter dezaken Estatu Konsilluak afela. Eta Ibon Fernandez Iradio Scalprechoa ke dei egiten du ere Pariseko gastiguen bideratzeko ausitegiaren deliberoari gogoratzeko Ibon Fernandez Iradie eri a da sclerosan plaque ditasunado precho da la zanen eta bere kondenaren eta precho nigitekatarentia hartatzeko galdegina suena Joan de Nostriliana ausitegiak onartu du bere presjon egitikateranzia baina librazeko baldintzabate sarridu eta itegiak French slugalde debekua altxatzea eta hori ardiesten balitz egongia debartamentotik kampo izaitea eta hori trenkatzeko artian hilabeteak pasatuko dira eta Ibon Fernandez iradik preso segitu beharko laguntza juridikzionalaren eta unen dirustatzeko e-reformaren salatzeko abokatak gireban, baionako hausitekiko abokateak dekin erazten dute ostegun ostirale eta hastelenuntan ez dutela lanik eginen protesta bezala, ostegun goizundagian, goizundaguntan behaz, baionako hausitek geren aitzinian, elgeretalatuko dira laguntza hori estatuak emaiten du, alpipiak duten presuneri abokat eta osibidetako gastuen pagatzeko. Gionan hostil alian, luci borda donasarriko empresza aminte guia indar zentroaren, biltzarena osia zuten baxen afarrokoen presen laguntzeko ekintzetan, edo laueon eta berroita 6 mila euro erabiliditu, 8 amairu sortze proiektu sustatuz bereziki, bai eta ere aktivitate kolektiboak lagundu, zara nola amikuseko eta baigurri aldeko bi ofizialeko operatifak bateko eta batekin. Bestalde, garazi baigurrik aldian sortu zen eraikin, izeneko mugaz gaineko proiektuari segida eman dio, lotuz alde batetik Baxena Faruko Emprechak eta bestetik Arraxatea Leko Leartibai eta Asaro fundazioa. Zertan den proiektua eta Oren Elburuar Eterasen naoko Jean Berteretx Indaren Lennakariak L'objet c'est de d'essayer de rencontrer on, on rencontre ici en Basse-Navarre nous entre 100 et 120 entreprises Ekin Et kinse horien el puluada ba chaina faroko 120 e bat enpresen juntatzia eta horien funtzionamendua aztertzea. Osuki, le tout étant d'arriver à susciter ou à réveiller des projets qu'on appelle dormants, c'est-à-dire, aurikusi, empresariak italiane docordiak dituzten proiektu batzu, espekutak hidi morik, aurik lanseko, agerastia, c'est de ta proiektu horien a dégagé ce qu'on a appelé deux startups, mais en enfin ce sont des actactivité Ooloemburu, le biteoi egin eta nahi dira bi aktivtate berri agerian geian sari eta bizi ara. Et les faire et les valoriser et les faire suivre après d'une façon très spécifique. Eta eraikin proiektureuren barneko informazio egun bat izanen dute, hel duden horttzegunian Donnapalleoko Erikaart Ikastesiaan. Egun bat baino ez da falta Euskalegia zuzenian festivalak bere arteak irek ditzana Bigeren aldikotz lekorneko garroa jaurigiko pentsetan iragenen da EHS eta festivala Usaiako musika eta animazionetaz gain gogo eta eta mintzaldi gunia indartu nahi dute antoratzailek eta horterako kit horik izanen da gogo eta gune hori garro jaurigi barneana munduko populu eta izkuntza gutxitu eskaini ez tabada eta dokumentala gizan handira, larumbat eta igandez, amaia boloki, antolazaila. Gure uh, lemaren hildotik haizangira, ordean, uh, anistatxuna zirauli kultura erein, gure aurtengo uh, lema beraz anistatxuna da eta nahi izan dugu ideki uh, nazio harteko uh, populu ezberdinei eta bereziki uh, gutituak diren populuer uh, izkuntza gutitutan ari diren uh, nazioak. Guk nahi diogulako zinez harima bat eman, uh, festivalari eta ez bakarrik konsumo gune bat izaitia uh, badira festivala undi batzun unbistana konzertua undiak badiren uh, musika kontsumitzeko ere tokiak direnak eta ikusten dira talde bizkionak ere bai eta hemen ere uh, bairan horrez oh, gain baitugu uh, dena gauza uh, Proiektua, proiektua deklinatzen dugu aspektu desberdinetan, janaria, uh, inguramena, ez tabaidak, ara hori guziada festivala, uh, musikati kampo ere, uh, badainiz gauza, uszetotik usteko. Ara, eta biar rehatxezeta txipi Eguna antolatzen dute Berriombat aur inguru urbilluko dira Garrorat eta Gero biar atxaldeko iruontan Idekiko ditu ofizialki bere ateak Festivalak eta enzuliak jakinezazue Ostiralian zuzenian Izan engirela biar Bostonteik goiti Euskarazko edabideak elgerriken festivaletik Larrumbatian mankizun berezia Txaldeko edo haratzeko behatziontai goiti Eta igandian Goizeko amerikak eta erdit web guneetan ere ikustenalko eta entzutenalko gaituzie. Merkaldia katzoasi dira Iperroskalegian eta Frantzia Osuan, beherapen politak proposatzen izkigute saltegiek, euneko amostetik euneko irurgoita amarriko presio apaltzeak, ikastaldian ditugun katialin eta ez ditxu, irratietan ikastaldian ditugun katialin eta ez ditxu donibane garazin dira bezeru eri edo erosleeri galdeginez afera Honak egiten dituztenez. Bai pixka bat? Iatzen dugu hemen? Pixka batemaiten du. E bat ere zituta sekuluan egiten merkkealdiak. Eta hau be hontan zen bat emaitekore ez dut, ez daki depende zehar dutan ez dut inatzen aintzenetik ez daki bate. Zapea zen kantugu juska zan Eta Gerzina atemaiten duzu uh, behar dituzen Puxkak? Enetako behar bada, baiia ez baitezpa Bai. Horoko jokie bai, gauza honitz, atse ma nitzugu. Ba gero bai hona eta bian gira bainanam. Eta zer gerozten gehiengo. Eta go puszkak bai hemen. Benik geienik jantziak uh, sekatzen ditut. Eta mehkaldietan zein garaian nahiago duzu, astapena, ala bukaera? Behak bada, astapenean autu gehiago baita, ergesago da, gero bukaeran mehkeago, baina nahi nitz sekatu behak da, eta hola, hori ez dutxo Biak, astapenean atse main dituzu beha, behatzen dituzu, eta gero bukaeran erosten. Horroit, bost haste iraunen dituztela merke aldiek, egoezko alegrian aldiz, uste hilaren uh, lehenian hasiko dira merke aldiak, irailaren ogoita amara arte. Bururatzeko pilota xalandrezeko trinketean txaliontan, oso irati trofeoaren bigeren finala erdian jokatzen da, Filip Biel eta Bixintxo Bilbao ariko dira Gregoria Girreta, Mikael Palomezen kontra.